Tu misto ta enfado Como Coimbra e Lisboa Soa em mea viola Rezoa a fama em Santiago Canta desgarrado e ciado En tanto afadista entoa Despois con rubiás disona Comezamos a segunda hora conectando co Sancares Ali atópase a nosa correspondente Fernando Follana Neira Moi boas tardes, Fernanda eh, Boas tardes, Xulio, que dablestades Moi boas tardes, vida É que tamo, é que de maravilla No, no estudio estáse moi ben Fora parece que hai un poquinho de frío Pero non tanto como aí, me parece E eh, aquí vai moito, sí, sobre todo cando sopla o aire, que ven frío, pero a, vamos, eh, que había tempo que non que non tiñamos estes días tan fríos, é verdad. Está, está volve, volvendo a ser os invernos o que eran. Oye, pero eu lembro pasar, bueno, non lembro en que mes, pero ia ir aí de excursión cos alunos a Barcelona e pasamos moito frío, eh, porque non contábamos e eu tuve que ir comprar unha bufanda. Vaya, oh, pues. Alina, Alina, no como lle chaman ao centro comercial que tedes aí ao do Mar, eh, do Mar, Mare Magnum, Mare Marno, si, de Mar. Aí ir que entrar, comprar unha bufanda, porque um, hai moita humedade aí cando chove. Si, é que sí, máis mata. Ese es, bueno, pero pero aí ese frío es especial, ya parte, vai acompañado de neve, que quero dicir ano de neve, ano de neves, o sea que Pois, mm. iso é o que estamos esperando e eh, Tivemos unha nevada aí moi forte mm. A semana pasada Que mm. non tive ocasión de falar con vos sí. o, o martes Pero foi moi curioso Porque logo entrou unha borrasca De auga mm. E eh, levou todo, non? Mm -hmm. eh, agora, pois, nevou moito menos Moito menos cantidade mm -hmm. aquí en Bezarreano son unhas colerpas Eh, pois é Santonte O xoves, me parece, pero non chegou a callar mm. Pero, aínda que caeu pouca Cantidade, o que é o cebreiro E as zonas así máis altas Como aquí encima do Cereixal En Pena do Pico mm -hmm. E eh, quedou, eh? porque eu fungo xe a bicicleta Cheguei a neve <risas> eh, Non me atrevín a andar moito nela Porque estaba estaba dura Digo, a ver sí. se, se vou marchar por... Bueno, que non é, non é esta sensación Que vas cando está Blanda, que va eh... me gusto Non Pero vamos, que tenemos neve, mañana seguramente que va a estar un día de sol, que ven ahí un anticiclón, bueno. y, y vais a poder, eh, pues eso, mm. disfrutar de ella, ¿no? Vale pois eh, estamos agardando a túa mm, colaboración no. en forma de, de información, non sei, de, de, de, de novedades, mientras... de de cousas que eh, aos nosos ointes sempre lles se agradan muitísimo. Concretamente o, o noso uh, incondicional máximo de ali, eh, <risas> en, en, de Suiza, de, de Suiza, xa nos mandou antes unha un, un aviso dicindo que nos estaba a escoltar con muitísimo interese. E sempre sempre di ¿Sí? Ánimos para Fernanda ah, Muy bien, pues muchas gracias Máximo y a su... Dona, pa... Mer Dona ¿no? Mercedes, sí Mercedes, Mercedes sí, sí siempre, siempre están ahí, además Caracido. de tan, tan lois y tan cerca ¿no? Como... sí, sí, sí, parece que que, que bueno que se sienten a gusto cuando nos falamos claro. de... de, de... Como pois pues mirade, como como a última conversación que tivemos hmm. e eh, con Armando que falábamos dos notarios. Sí, pues non me pueden aguantar e empecé ah. a buscar notarios, nomes de notarios, nas escrituras, no. Ajá. Estas que teño por aquí e a buscar. Elevei pois unha agradable sorpresa porque encontrei dous notarios que houve antigamente en Becerreá, un e máis de sona, que o Pardo de Vera, despois dispusemos. Sí pero encontré tamén un que tamén é moi coñecido, pero non o, o coñecía tanto, o que, te, que temos aquí un persoeiro de BCRA pois moi moi importante. E entón, pois este, este notario que é Raimundo Casal y Soto, eh? atopenou nunha escritura nun documento de 1915, e é, fill, é fillo de notarios, este Raimundo Casal y Soto, e tivo un fillo tamén notario que naceu en Bezarreá, precisamente. Uh -huh. E, bueno, pois buscando, eh, pois é moi interesante, eh, Raimundo Casales Soto, despois de estar aquí en Bezarreá, e ter aquí o fillo, uh -huh. e eh, casou aquí, con natividad Rivas Arrojo, que tamén son uns apellidos moi con, bueno, moi de aquí. Sí. Pois este notario marchou para Vigo, no, en torno aos anos 40 ou así, eh, de donde era el que era natural de, Mora de Moraña, non? E, bueno, vim eh, aí algún artigo de prensa Donde di que sufriu tamén candivo por toda España mm. Estivo en, ba en bastantes poboacións antes de irse pa Vigo eh, A parte de BCRA E eh, sufriu prisión política en Murcia, non? Mm -hmm. Pero vamos a ver Sobre todo este Raimundo Casal y Soto Tivo un fillo en BCRA Que era un tal, bueno, un moi coñecido Alberto Casal y Rivas que que morreu no ano 1900 no, perdón, no ano 2014 en Vigo. Uh -huh. Eh, donde era unha persona moi coñecida, vou vos dicir por qué. Eh, viñero unha enterrar, que eu non, non o lembro, non lembro uh -huh. o enterro. Sí. Entón este Alberto Casal, sendo notario pois na rúa Reconquista, uh -huh. eh, ten moitas cousas, era un amante das artes, e un escena, sen Ye, eh, pos, estivo moi en contacto Ca, ca Editorial Galaxia mm. E redatou os estatutos da, da Editorial Galaxia E tivo un amigo eh, Como amigo moi cercano A Álvaro Cunqueiro mm. Mm. Entón, Álvaro Cunqueiro eh, Dedicoulle o libro Merlín e Familia, que é un libro super conocido mm. o sea, Este libro de Merlín e Familia pues, que Está dedicado a un deserrense E mm. bueno eh, bueno, se ve que era moi coñecido por apoiar as artes, e uh houve -huh. un, un, un tal Lalo Vázquez Gil, que tamén é moi conhecido, eh, xa morreu tamén, que tamén era moi coñecido en Vigo, porque lle chamaban cronista oficial de Vigo, a uh -huh. cidade, pois escribiu algo a, a raíz, en honor a este vecerrenxe, Alberto uh -huh. Casal, que decía, que eh, está en castelán, su notaría foi manté diario al que iban, eh, A ver se ora isto no leo. Bueno, que iban escritores con necesidades nas súas épocas baixas e pintores, e escultores en fallo alimentario. O sea, que como a casa de Alberto Casal, a notaría de Alberto Casal, pois pues, que era un sitio de tertulias uh -huh. en Vigo, e bueno, que apoiaba pois pues, moito a, a todas as, as artes, non? E el mismo, Alberto Casal, que se ve que escribía moi ben, pois pues, ten ten escrito un libro que es, eh, saiban cantos estas cartas viren, que é un libro de cartas que se que se cor, en, en, con Álvaro Cunquel Entre, ah. él, entre Alberto Casal e Álvaro Conqueiro Carai. O sea, que bueno, que me fixo moita ilusión A topar a este... A, a nos, nos enchenos de satisfacción <risa> Saber <risa> desas de cosas tan <risa> interesantes <risa> no Un mecenas de que, Cerrense que, que, que, bueno, que actuaba precisamente en Vigo Que que esas persoas caladas Que, que traballan eh. tanto por a nosa cultura Son as que paga pena Redescubrir e, polo menos, poñelas en valor Claro que sí E, pois, pues sí, e, además, a súa notaría, o sea, que mirei, bueno, estiven así buscando en internet, que está, pois, pues, recomendada como ruta literaria por... Bueno, pois, pues, si buscades o nombre de Alberto Casal, ¿Eh? Eh, que é becerrense, uh -huh. fillo é... Eh, ah, e despois, outra cousa tamén que me olvidaba. No seu día foi o notario máis novo de España. De España. Carai. No seu tempo, este Carai. Alberto Casal. O sea, que, bueno... Eh, vamos que eso que se si buscades pois pues, que podedes ver mas cousas. E despois atopei a Manuel Pardo de Vera que este si sí que é máis coñecido porque que me faigra, porque o seu fillo ten outro fillo que Manuel Pardo de Vera e Rivas que tá, porque bueno, é máis coñecido Gerardo Pardo de Vera que o pai destas de, de eh, dúas rapazas que xa temos te falado, sí. que restaurou recientemente a casa de Ripas, non? Uh -huh. Pero ten outro fillo, Manuel Pardo de Vera, o notario, tuvo outro fillo que é Manuel Pardo de Vera e Díaz, que, tam, que foi eh, ingeniero de ingeniero de industria, uh -huh. estudou en, en Madrid, e, eh, bueno, é eh, eh, moi eh, curioso porque é eh, presidente de Real Asociación de Hidalgos de España. Uh -huh. Yo tengo un montón de estudios, porque aparte de ser ingeniero de de pues, de industria, tamén tengo un máster en dirección de empresas, uh -huh. eh otro máster en dere derecho, derecho un grado en, en bueno, ten diplomado, bueno, un, un montón de estudos. Sí, sí, sí. está en y después el ten títulos como hai cousas que eu que a verdade non sei é como caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén claro. <risas> este tamén é de Becerrea eh, curiosidades sí, sí, sí. oi, somos poucos e eh, de la Orden que non sen de la Merced que non sen en, fanción, en fanzón de Yescas é máis títulos, non? Sí, pero sí. é curioso porque pues tamén é unha persona que se si poñedes o nome en internet, sale un montón ten entrevistas da razón, do progreso da, da bueno de, de un montón de, de uh -huh diarios, e o Ajá. que fai esta asociación de Hidalgos de España, pois pues, o que lle quere dar eh, importancia o que é esta clase social que está formada por xente, que ten títulos nobiliarios, ben que os dá o rei, ou ben os herdaron Ajá, e non? hai como 2.100 persoas Carai, eh, xa, xa, bueno, que te documentaxe para poder darlle aí... Se todo. eu tuvera tanta xaveza como ten Fernanda <risa> Eu estaba todos os días metido no, aí como unha rata cuartelera Oye, É que é todo poñer, porque agora en internet ven todo Porque botei aquí, aquí un rato sí. mirando a árboles xinalóxicas Que hai unha táxida que, que están. E estes que son de o Manuel, este, pardo de Vera y Díaz, que é es desta de casa que chaman Casa Solar de Rivas. Sí, sí, sí, sí. Pois tibas aí, hai unha página que ven a... Des, Despois era unha aplicación, logo mandan te registrar. Ah, pero eu sí. xa me registrei, pois pues xa me deixaba... xa non me deixaba mirar máis para trás de 1800, se non me registraba. Claro, claro. Xa la, uh -huh. la fun. E uh -huh. cheguen, bueno, estes teñen os parientes aí con foto, de eh, todo, un cuadro... Ajá, uh -huh parte de vera hasta vamos hasta parte de vera si, si son nobiliarios son un... son xente nobiliaria si sí, si sí. Pois pues eu Aquí. cando estuve en Turcia que falávamos dos notarios eu sabía que en Beizarrea había dous notarios pero o que non sabía como se chamaban ni nada de eso porque claro eu saí lindas rapacel de ahí pero o que me dicizo grazias foi que eh, o de o notario que hai en Sagrada que foi o que me dicizo a min certas cousas pois eh, un día dicio Dice, gostaríme falar un pouco máis contigo Pero tiño que irme a Becerrea Porque levo sagrada e Becerrea E non sei se me dixo Castro Verde ou Valeiro ou algo así Ah, pois seguro É sí. e que, e que aquí antigamente eh, Armando, porque ti me metiches aí O gusanillo de buscar os notarios Dime, <risa> miña nai, que ela lembra tres aquí, ¿Ves? A ver tres notarios eh, E desde logo dous Dijo, porque o me... O, Que estaba na miña casa, que era o que salía sí. No ano 1908 era Antonio Fernández Fernández sí. E a escritura sí. A escritura foi feita Por outro notario desta villa Que poñé que se chamaba José Dávila Jiménez no 1907 O xa sea que aí un notario xa lle facías Escrituras ou outro, non? sí sí. E, bueno, busquei, bueno, o xa sea, que, que todo o mundo de <ríe> Nada aquí, me tincho o no corpo tú a buscar. <ríe> <ríe> muy ben. Oitemos eso, pues, a, a, a sabiduría, vas a ver, o alcance de, de, de calquera, non? Moi sí, ben, moi sí, ben. Sí, sí. Vale, Así que, que tens alguno que os xa Pois eh, pues mira, na, eh, simplemente sí. felicitar a, a asociación que temos te falado moito Rente o Couto. Rente, si, sí, ah, si. Sí. Por, por a iniciativa que tivo, que vai a comenzar un clube de lectura de xente uh -huh. aquí na Vila, uh -huh. con, con, pues, con tertulias ou, uh -huh. ou sesións que van a ir rotando por distintos establecementos de, uh -huh. de bares, van sí, por sí. distintas cafeterías ou bares, pues, sí. uh -huh. eh, van a van ser, ir xendo sede de clube uh -huh. de lectura donde pode participar eh, pues, calquera que, que o desexe. Muy que bien. Voy bueno. a intentar en seguro incorporarme. Una iniciativa muy muy feiticeira, fantástica porque eh, fomentar a lectura no, é hombre. algo é, é algo que axuda a cultivarse máis. Mira, é de esa maneira que leva que a lectura leva aos bares mm. que non é solamente beber viño, levantar o codo é dicir cuatro burratas non, tamén se pode ler. Tamén, tamén. Muy ben, pues moi Pois pues sí, pois pues sí. Así que, a ver se, se, pues eso, se nos podemos incorporar. Muy ben. E, pois, pues nada máis. Pois, pues a disfrutar. Eh, que teñas unha semana feiticeira e eh, ao próximo sábado intentaremos outra vez recibir a túa crónica. A túa crónica, exactamente. Pois, pues moi ben. Unha sí. aperta grande, unha I, igualmente, unha aperta pues, para Máximo e para Mercedes tamén moi cariñoso para ele gal. Moitísimas gracias, hasta logo Máis música hasta para despedir a Fernanda, yes. a Fernanda. Veña nervas e arbustos Calbró cantamos paixarinha ben xa que aquí noto aires terro ni sol para mi topo Quería máis alá de toda pena Ser máis feliz cada día Era feliz e quería Máis alá de toda pena Ser máis feliz cada día Era un sorriso Cantor Era unha meniña leda Era a flor Era un sorriso cantor Era unha meniña leda Era recendente flor Bailaba, ría, cantaba Porque sabía que el mundo Por mi alegre agarraba Bailaba, ría, cantaba Porque sabía que el mundo Por mi alegre agarraba